Banaministeriet dokumentär från UR. Dagens program heter Nazistattacken i Kärrtorp och vi belyser det som hände den 15 december 2013 i Kärrtorp ur ett barnperspektiv. Reporter Jonas Knutell. På kväll tre personer skadades, 28 greps när medlemmar ur den nynazistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen attackerade en antinazistdemonstration i Kärrtorp i södra Stockholm. Dagens ser 45 våldsamt när antinazistdemonstrationen attackerades av högerextrema. Bland de som var på plats fanns äldre och barnfamiljer. Jag heter Eddie och jag är åtta år... Jag gillar att spela data och bygga kojor och utomöka. Den 15 december 2013 var Eddie, då sju år, på sitt livs första demonstration. Eddie, hans lillasyster syster och mamma och pappa var i Kjärtorp i södra Stockholm för att delta i en liten lokal manifestation mot nazism. Jag var där i Nellan. Ja, hela folksamlingen eh, när de håller på att prata där. Och, ja, och sen så, jag, så skulle jag gå fram och så ville se lite mer på scenen, vad de gjorde. Och så helt plötsligt så, ja, hörde jag ett litet smäll och... Ja, då såg jag maskerade män liksom så här, med kartonger som sköldrar och här kastade glasflaskor och så. Men först så trodde jag att det var några som hade klätt ut sig liksom, till så här, som arbetade på demonstrationerna. Då skulle människorna försöka få bort dem. Men hur nära var de då? Eh, någon typ tre meter ifrån. Jättenära? Ja, och när förstod du att det var på allvar då? Eh, när, några när det var några så här, eh, män och kvinnor som sprang ifrån så här, längre bak och eh, några grät och, och, och alla började skrya, skrika. Vi måste få bort barnen, bort med barnen. Ja. Vad tänkte du då? När... När du förstod att det var allvar och du var så nära Ja, jag tänkte bara, nu är jag död Men jag blir, jag blir bortfärd Men jag och då tänkte du, du tänkte, nu är jag död Du var ju livrädd, eller? Mm, det var jag Mm Det var någon eller folk som var nära på att träffa ett annat barn med en glasmaska Men det var någon som fick undan det barnet Ingen glasflaska var nära på att träffa mig, men jag var inne i raken. Hon hade ju så här käppar ut typ, på akor också. Det var där, för jag hade ju inget att göra motstånd med, försvara mig. Jag hade bara händerna. Och, ja, det kommer in någon så här upple, rädd känsla i kroppen. hela. Man blir rädd överallt. Man bara vill springa där i men kan inte. Man måste bara stå och se kvar. Stå, stå där. Det var som att jag inte kunde röra mig. Då stod Gud där och kollade ett tag tills någon annan mamma kom, kom fram till mig. så och Är du här framme? Du ska väl vara med dina föräldrar. Då sa jag att jag hade ja, tappat bort dem och hon hjälpte mig till dem. Mamma stod gråt grät när jag kom till henne. Ska vi kolla lite då? Kommer ni ihåg det här? Ja. Ah. Mm. Ah. Vi stod, här tror jag att jag stod där borta någonstans. Ah. Och jag, och då då, det var jag. då. De stängde dörren när de låste. Just det, de stoppar in massa barn där. Kommer ihåg det? Nu sådär, men så gud. Det är så där en käppar. Och det där är en sån där sköld. Det var han jag såg, han som hade den där skölden. Just det. Ja, det Oh, inga nazister, det det där vi körde. Det var en glasflask som smällde. Nu, nu de pressar bort alla. Mm. Där var jag. Mm. Lite mer ditåt, in mot. Oh. <laughs> nu tror jag faktiskt att du hade kommit fram till oss, Nu tror jag att de hade lyckats ta dig till oss, eller hur? Ja, ja. Mm. Men vad tänkte du under hela det här då? Jag var ju livrädd Såklart eftersom jag inte hittade Eddie Gud, det är så känslosamt att titta på det här mm. Fortfarande liksom Det var ju skit obehagligt såklart Det var ju borta och vi stod i bara och skrek Efter honom jag försökte övertala, eller Markus försökte först övertala de som hade micken, mikrofonen, att vi skulle ropa efter Eddie i mikrofonen. Kommer du ihåg det? Mm. Och de skrek i mikrofonen också sådär, inga röst i stället. Just det. Det gjorde mm, oh. alltså, var inte all... riktigt beredd på det här, eller hur honom? Ja, man ser ju att vi ska så Alltså vi såg ju inte att våra kom Nej, du och jag gjorde ju inte det Vi hörde ju att de började skrika där Nu kommer de, det kom nazister mm. Och så hittade vi inte dig, för då hade ju du gått fram och skulle kolla vad som hände Det har varit ett år av ganska mycket ja, terapi liksom Det har varit mycket rita teckningar för barnen och det är fortfarande en jobbig, en jobbig grej- för allihopa tror jag i familjen. Eller? Ja. Rättsland tog mig ett tag. Väldigt länge. Det tog verkligen ett tag. Känns, känns det som att- Kärtorp har förändrats för dig som plats? Ja. Det har det. Jag vågar ju inte gå dit nu så mycket. För att de kanske gör samma sak igen- jag gillar inte att där nu så mycket. De kan ju komma när som helst och var som helst och från alla håll. kastade sten, flaskor och knallskott. Högerextrema svenska motståndsrörelsen säger att man gjorde den här attacken och så här säger Stockholmspolisens Kjell Lindgren. Just nu så har vi 28 stycken gripna för olika typer av brott som här är från det våldsamma upploppet. Söndagen den 15 december 2013 blev Kärrtorp ett känt namn i Sverige. Ja, över nästan hela världen. En våldsam nazistattack mot en antinazistisk demonstration här på torget skakade om den anonyma lilla förorten på tunnelbanans linje 17 i södra Stockholm. När jag sökte barn till det här programmet välde svar in från familjer som ville berätta. I en skola som jag besökte fick jag samma känsla som när vuxna pratar om 11 september eller Palmermordet. Nästan alla barn, även de som inte var där, visste exakt var de var och var de kände när det smällde. Men vad är egentligen Kärrtodd för ett ställe? Så här säger My, Nemo, Alice, Fredrik och Douglas. Det är en fin liten föro. Och det hemma liksom Jag har bott här i princip hela mitt liv Det är ganska mycket skog tycker jag Och det är mycket människor som bor här Snälla människor då. Och det är en fin plats Jag gillar verkligen kärtor Men jag har bott här hela i mitt, hela mitt liv Och jag älskar, jag älskar det Ja det är väldigt trevligt, lugnt Ja, men det är liksom dit man går när man träffar kompisar och man säga ja, men vi möts i centrum. Då vet liksom nästan alla vad det är och liksom det är ja, som en bra lite mötesplats och ja, som en liten ministad. här. Det är lugnt och det är, det är tryggt område och så. Ja, och sen så har jag många kompisar här som bor i närheten och det liksom här känner det känns ju ganska tryggt liksom. det, är, och så är det, det är nära till väldigt mycket. Du är nära till skogen och så är nära till stan liksom. så det, det, är, ja men det. är ett bra ställe att växa upp på. Även fast det, även fast det har hänt mycket på sistone. Liksom. Så varför hölls då en antinazistisk demonstration här på torget den 15 december? Ja, det hela hade börjat med att boende i framförallt Kärrtorp och Björkagen under hösten hade sett ovanligt mycket nazistiskt klotter och klistermärken. Men det var först den 12 oktober som folk började förstå att någonting var rejält annorlunda än vanligt i området. En lördag förmiddag nere på Kärrtorps IP hade 13-åringarna Theo och Mohammed match med sitt lag BKBK. Vid sidan kunde de se en grupp personer som normalt inte brukade träna nere på IP. En grupp som i efterhand skulle visa sig vara medlemmar i den militanta, nynazistiska svenska motståndsrörelsen. Um, de höll till bredvid planen, ungefär 50 meter bort. Och vi mötte, jag kommer inte ihåg, Rågsvet tror jag. Och... Um, jag hade en match 2 eh, gånger 30 Sen runt andra halvlek när vi eh, hade mål vid andra sidan, så var jag ytterback och skulle jag gå och hämta bollen när andra laget sköt ut den. Då ser jag att det är några runt 20-30 personer som står eh, bakom vid någon no byggnad, i skuggan. Ja, jag såg att det var några som kollade det så hotfullt mot mig. och Ja det gjorde mig rätt Men jag fattade inte alls att det var Ja nazister De hade Mjukisk på sig Helt grått och helt svart Alla var flintskalliga Så det var ju lite så här Undra vad de gör Och sen så kastade de runt och bär runt på folk Så det var väldigt misstänksamt Och så Gick de de tränade grepp Som de Kunde kasta ner folk med och hur de skulle gå, bära på folk. De tränade massor med sånt. Ja, De höll på med våld, och jag är inte våld direkt. En tränare i mitt lag. Ta till dem och fråga vad de gjorde. Och så sa de inte, och så ringde de polisen, tror jag. Efter matchen berättade lagets tränare att gruppen som kollat så hotfullt på Mohammed troligtvis var nazister. Mohammed var rädd när han gick hem till Bagamozen. Och så fort han kommit för dörren- började han att ringa runt. Alltså någonting kunde ju ha hänt- med mina andra spelare, mina andra lagkamrater. Så jag, jag ringde rätt så många- och frågade hur, hur det var med dem. Och de sa att ingenting hade hänt. då. De gick runt så- de hade inte gått eh, den vägen där de var. Men jag, kände, alltså, jag var rädd för att, ja, att det där skulle kunna hända- och för att de kan ha- tagit bilder på oss eller någonting kunnat spåra upp oss. Kanske kunde det varit där någon annan match när vi hade träning. Där i mitt lag, eller mitt före lag så var det många utlänningar. Det var en månad som jag var så påverkad av det. Jag vågade nästan inte ens gå till träningarna. För att när jag hade hört om nazisterna så jag fick ta en jätteomväg för att komma till träningarna. Jag fick nästan åka runt hela Kärrtorp. Det påverkar mig rätt så mycket och så vågar jag. För att jag, hade, jag har kompisar som bor i Kärtob också som jag brukar vara med rätt så mycket. Um, och jag kunde inte säga ja till att komma dit. Jag kunde inte tacka ja för att komma dit så mycket för att ja, man vet aldrig vad som kan hända om, då, om de är där. eller ja, Det behövs ju bara en för att, en nazist för att någonting kan hända. En dryg månad senare, den 26 november, när gymnasieeleven Julieta Sedelöv, som vanligt kom till gymnasium, fick hon en chock. Jag kom här väldigt tidigt på morgonen. Det var ju november så det var väldigt kallt, mörkt, slaskigt. Så det var inte direkt en rolig morgon. Och... Mitt här på framsidan av skolan där på dörrarna och eh, vid den här stora klockan där uppe på sidan så var det Hakors och eh, ja, Sig Heil stod överallt men även nordfront.se. Man kan se spår av att de har tagit bort klottret eh, och sen så stod det på bakom skolan också på en väldigt stor vägg. Så man såg liksom, om man gick upp i korridoren här- så kunde man, om man tittade ut från fönstret från korridoren- så kunde man se allting. Ja, alltså jag såg det som ett hot direkt- eftersom att jag... Det var så mycket och det var så stort. Och det var verkligen att någon ville få ut det här- någon ville få fram ett budskap. Och eh, när jag gick in på sidan så såg jag ju vad de stod för- och vilka som låg bakom allting. Jag gick i skolan och... Det var ganska förbannat varje dag. Julieta uppfattade det som att ledningen på gymnasiet försökte tysta ner det hela. Samtidigt fortsatte det att hända saker i området. Den 29 november misshandlades en man av nazister i Björkhagen. Den 3 december klottrades det vita höghuset i Björkhagen ner. Ett hus där många lägenheter använts som boende för flyktingar. Dagen efter var även stora delar av Kjärtorps centrum nerklottrat med nazistsymboler. Ytterligare en dag senare jagades en man med utländsk bakgrund av ett gäng på sex till sju personer. I Kärrtorp och närområden började nu befolkningen knyta nävar. Något otäckt höll på att hända med deras grannskap. Det var dags att säga ifrån. De kommer göra illa mamma, trodde jag, eftersom att hon var arrangör. E, när jag hörde det första, den första smällaren, då trodde jag verkligen att det var ett skott. Så, men jag gick ner och letade efter mamma, för jag var så himla rädd att de skulle ha gjort något. nu låter det ganska sansat när du berättar mig, men det kändes inte så då. Ni var otroligt otroligt upprivna och det var ju totalt kaos här. Så jag förstår ju vad ni måste ha gått igenom- när ni inte visste var jag var någonstans. Och det var fruktansvärt att inte veta var ni var någonstans. Och springa och leta och veta att... Jag såg ju er precis innan det hände- och förstod att ni inte var med dem som det var tänkt att ni skulle vara med. Och jag förstår ju varför det blev så också. För ni var ju på hemmaplan. Ni sprang runt med kompisar och kände er jättetrygga liksom. En av de kärtorpsbor som hade fått en nog av nazisternas härjningar i området- var tvåbarnsmamman Sandra- hon och några andra träffades för att prata om saken och det resulterade i Linje 17 mot rasism. En del av nätverket Linje 17 som sedan 2010 verkar för att, som de själva uttrycker det, fylla vardagen med gemenskap, glädje och kraft. Det bestämdes att en demonstration skulle genomföras på torget den 15 december och där skulle Sandra prata. Därmed kände även barnen My och Nemo att de borde vara med på demonstrationen. Men alltså så här, Hon försöker alltid få med mig på demonstrationer eh, Alltså inte sådana här så mycket då Men Första maj och sånt där Men I alla fall så Tänkte jag om ja, Det är bara är på torget och så skulle min kompis gå Och jag var säker på att jag skulle träffa folk jag kände där Och sånt där, så jag gick ändå Jaha, men eh, Nu är vi här på Kärteropstorget Berätta om var, var ni var och vad som hände den där dagen. Jag, jag var ungefär... Ungefär här. Ungefär här. Okej, här utanför pressbyrån. Ja. I nära, nära tunnelbaningången. Ja. ja. Okej, vad minns du då? Jag minns att de liksom... Så... Så de kommer och då kommer en massa svartklädda personer med flaggor och sånt. Därifrån. Och sen kom de närmare och närmare liksom. Jag var nästan bredvid rätt många av dem. Såg att, de, att de gick mot. Mot oss med allvarliga steg och så här. Höll flaggar och kastade saker och sånt. Det lät som någon skatt och sånt. Hur länge kollar du på den liksom? Och så jag kollade kanske för mig typ 21 sekunder. Och vad hände sen? Sen sprang jag ditåt. Och när jag var på väg dit, då skrek jag Vi kommer där, Vi kommer dit! Och så började jag gråta lite i ansiktet. Du är du livrädd helt enkelt. Ja jag hade, så, jag hade så himla kluven Hade så dåligt samvete Först för att jag lämnade er Jag kände mig som att jag inte skulle vinna Årets mammapris När jag sprang ifrån och sprang mot nazisterna Då sa ju du ja. eh, Jag går och bort dem. Gå ner mm. till honom så kommer jag sen Ja men jag förstod ju att det gick ju faktiskt inte Då blev jag ju på rädd. Ja för du var ju jätterädd och Jag förstår det så, nej, du får Jag blev rätt super på mig själv när du säger det För det var ju otroligt dumt sagt det var jättejobbigt att hon var med i början för att hon hade mig och min lillebror och hon var med i väldigt många intervjuer på median och sånt där. Jag visste ju att hon inte sa sitt riktiga namn och sånt men jag blev ändå väldigt arg på henne för jag tyckte att tänk om någon får reda på att det är hon och ja, sånt där. Men nu är jag faktiskt glad att hon har fortsatt med det för... Nu förstår jag verkligen att det är... vi måste kämpa. Alla måste kämpa för det. Alla som tycker så. Man kan inte bara sitta hemma och tro att allting kommer lösa sig. Nu tycker jag att det är nödvändigt. att Det är bra att har fortsatt. Dagens Eko kvart i fem. Vi börjar i Stockholmsförorten Kärrtorp. Där vid lunchtid idag så angreps ett par hundra personer som demonstrerade mot nazism. Och fler än 30 personer som kastade sten, flaskor och knallskott. Svenska Arrangörsbarnen My och Nemo var långt ifrån de enda barn som var på plats på torget den 15 december. Där var fullt av allt från bebisar i barnvagnar till tonåringar. ICA-personalen öppnade dörrarna till ICA och släppte in alla barn och barnfamiljer. Och sen när alla hade kommit in då låste de dörrarna och stängde. Det, det var jättesnällt så jag och mamma fick vara där inne på ICA. Vi var kanske 50 personer där inne, jag vet inte. Och så försökte de typ försökte lugna ner oss. De eh, använde flaggorna och slog med och sådär. Och så var det någon som hade något, så här, typ baseballträ och sånt där. Alltså det var inte alls kul att se. Det var som ett krig nästan. I början blev jag rädd. För jag visste inte var fan det var som hände. Alltså massa, massa, bara massa glas som splittrades och... Ja, sånt. Så alltså, jag kände inte så mycket. Jag var mer, nu måste vi ha bort de här. Du var, du var som alltså med och tryckte bort dem sen? Ja, exakt. Alla gick ihop och så... Alla sjöng inga nazister på våra gator och så bara tryckte man mot. Jag tyckte det var starkt gjort av de som var längst fram. Men ja men var befann så. du dig då? Jag befann mig i mitten ungefär. Ja, jag vet inte. Jag kände väl kanske någon rädsla, men jag var också arg. Varför ska de komma och förstöra för oss? Våran demonstration. Men polisen hade någonstans mellan 15 och 20 000 människor slutit upp idag. Bland dem representanter för sju av våra åtta riksdagspartier. Vi alla måste stå upp och dra vårt till stacken. Så att... Det var många barnfamiljer som inte vågade gå på den stöddemonstration- som anordnades den 22 december. Men för en del barn som upplevde skräcken den 15 december- blev demonstrationen söndagen efteråt. Då många tusentals människor samlades på Sherdrops IP. En slags terapi. att av rasism, fascism och nazism- inte hör hemma på våra gator- den då åriga Julieta Sedelöv var en av dem som talade. Tunnelbanan var full och eh, jag kommer ihåg att eh, tåg, eller, eh, tunnelbanan i chauffören sa så här ja ah, men jag hoppas alla ska till kärtorp. Liksom. Så det var, det var verkligen så varmt hela vägen dit. Och eh, jag kommer ihåg att jag gick igenom folkmassan, jag är väldigt kort. Så um, jag såg inte hur, alltså jag såg att det var väldigt mycket folk men jag kunde inte se... Överlag liksom. Sen så var det min tur att gå upp där på scen. Och så går jag upp. Och så ser jag människor så långt ögat kan nå. Men jag bestämde mig bara för att köra. Och så gick jag igenom hela mitt tal. Och det var det mäktigaste jag gjort i hela mitt liv. Det är vi barn och ungdomar som är framtiden. Och det är er plikt som vuxna. Att visa bland annat genom att vara här idag. Genom att öppna era sinnen att alla typer av rasism, fascism och nazism inte hör hemma på våra gator. Två av nazisterna döms till sex månaders fängelse och den tredje döms till åtta månader. De andra fyra är underåriga och döms till ungdomsvård och ungdomstjänst. Vi av nazisterna är dömda och ytterligare 15 är åtalade för våldsamt upplopp. Och ännu ett år efter händelsen pågår förundersökningen mot ytterligare... För... Några domar har fallit och några personer har redan avtjänat sina straff. Idag märks inte SMRs närvaro lika tydligt i området. Men Douglas, Ture, Alice, Ellen, Matilda, Sofia, Julietta, Elvis och Melker- konstaterar ändå att Chertorp inte längre är samma plats som innan attacken. Eller lite obehagligt. Ja. En kille i vår klass sa att, han hade, sa att det var eh, en av ledarna för det där som, hade, som bodde väldigt nära honom. Så det, eh, så det känns ändå som att de lever i närheten. En skrämmande grej som liksom var några dagar efter var att jag ibland trodde att någon eh, svart typ skulle dyka upp. Och börja kasta flaskor och sånt. Jag vill helst inte bli påmind om den dagen- bara för att det var jätteläskigt då. Den skräcken då... Jag vill helst inte att jag ska, jag ska känna den skräcken igen. Ja, det är bra att vi har fått ganska mycket uppmärksamhet- men det är också dålig uppmärksamhet. Vissa av mina kompisar bor i stan- och då säger jag att ja, vi inte komma hit till Kjärtorp? och Då säger de att de inte liksom vill det- för att det är läskigt att åka hit själva- och då får jag alltid komma till dem. Helt sjukt egentligen. Då var det lite läskigt. Men nu, nu tycker jag ännu mer om Kärrtorp. Det är liksom väldigt coolt att det har blivit så här stort. Kärrtorp är mer än bara Kärrtorp ibland, känns det som. Och så har många personer engagerat sig. Det gillar jag väldigt mycket. Väldigt mycket antirasism, feminism och... Eh... Ja, ett politiskt motstånd till det som inte går emot med alla människors lika värde. Jag vet ju att ja, det bor en del nazister omkring och det är lite läskigt. Mm, det var det jag också tänkte säga. Till början hörde man ju så här, det bor nazister där, där, där. Och då blev det ju lite så här, tänker de slå till här igen och liksom göra sådana saker. Men jag tycker att, jag tror inte att de vågar längre när de vet att det är så många fler mot dem. De, Så. de vågade när det var 200 barn och pensionärer- men de vågade inte när jag var 16 000 på IP. Ja, jag är mer inriktad i politik nu- sen eh, nazistattacken än vad jag var innan. Och, eh, jag tycker att det är liksom viktigt med jämställdhet- och att liksom, folk ska vara lika mycket värda- Förut känns det som att alla liksom tyckte Ja men det är klart att alla är lika värda Men nu liksom har man ju sett att På demonstrationen kom den helhop Med rasister som attackerar alla Och alltså då fattar man ju att det finns många som ifrågasätter det här Alltså förr så skulle jag ju liksom inte ha försökt kämpa för att det alla ska vara lika värda För jag trodde att det var en självklarhet men nu liksom, ifall jag fick höra att det skulle vara en demonstration, skulle jag åtminstone lägga en tanke på att komma. Förra gången kom jag inte, för jag, trod jag trodde att det var en självklarhet. Svenska motståndsrörelsen såg attacken som en propagandaseger. Men frågan är om de hade räknat med motreaktionen. Händelsen verkar ha blivit ett politiskt uppvaknande för massor av barn och ungdomar i Söderort. På årsdagen för attacken var torget i Kärdorp nästan fullt. Massvis av barn och unga var på plats. Och i vimlet såg jag bland andra Elvis, Melker, Julietta och Ellen. Så kanske har SMR genom sin attack framförallt skapat en generation av hängivna antirasister i Kärdorp. Hela mitt liv kretsar nästan om antirasism och de här frågorna. Innan så var jag väl bara en... Helt normal tonåring som gick i skolan och inte hade några speciella intressen. Jag brydde mig inte. Jag var ganska nonchalant. Jag var lite egoistisk också. Tänkte mycket på mig själv. Nu har man ju fått ett annat, en annan syn på hela världen och vi hjälper alla. Och nu hoppas jag verkligen att nazisterna har fattat att det här är käret och ingen svinstia. Du har hört Barnaministeriet dokumentär från UR Nazistattacken i Kärrtorp Sett ur ett barnperspektiv Programmet gjordes av Jonas Knutell Tekniker Christer Orreteg Och producent Antonio de la Cruz Vill du kommentera programmet så kan du göra det på Facebook Vill du lyssna på fler program Gå in på urplay.se Vi hörs nästa vecka